Будният ден 22 лекция от младежкият окултен клас година 7 държана на 20 април 1928 година София Само светлият път на мъдростта води към истината Размишление. Казано е в писанието Разумните ще разбират. Ние желаем всички хора да бъдат разумни, да разбират великата истина, за която са дошли на Земята. Всеки човек трябва да има правилно разбиране за своя живот. Не разбира ли живота си правилно, той всеки ден ще се натъква на разочарование. Сега, ние говорим на онези хора, на които съзнанието е пробудено. Защо? Защото истински човек е онзи, на когото съзнанието е пробудено. Той е излязал от животинското си състояние, т.е. от онова състояние, когато е живял без закони и правила, когато не е разбирал живота. Разумният, истинският човек, се отличава по това, че живее по вътрешни, божествени закони и правила, чрез които съзнателно се ограничава. Понякога човек сам себе си не разбира и се чуди защо се натъква на недоразумения и противоречия. Много естествено, той иска да бъде господар, да бъде щастлив, без да се подчинява на вътрешните закони. Какъв господар е този, който при най-малкото изпитание бяга? Къде остава неговата сила и мощ? Неговото господарство. Започне ли земята да се тресе? Всички живи същества бягат. И хора, и животни, и бобулечици. И Ищурецът бяга от дупката си. Всичко живо излиза от скривалището си и бяга. Коя е причината за страха от земетресенията? Във време на земетресение се отделя голямо количество електричество. Животните, както и хората, възприемат това електричество и за да се освободят от него, като от голям товар, те бягат. При движението си от едно място на друго те се освобождават от излишното електричество. Природата е вложила страха в животните, за да ги освободи от нещастието, което би ги сполетяло при великата работа, която тя върши. В този случай страхът е на място. От гледището на целокупният живот, земетресението като промяна в природата, е велико дело. Всички велики работи в природата започват с земетресения. Ние живеем в началото на великите работи. Отдалеч чуваме чуковите на майсторите, които работят. Хората се страхуват от земетресенията, но има нещо по-страшно от външните земетресения. Представете си, една млада мума едва влезла в живота се влюби в един момък и след година-две тя преживее някакъв крах в чувствата си. Животът ти се обезмисля. Надеждите й пропадат. Мечтите рухват. Тя чувства, че сърцето й е разкъсано. Намира се пред развалините на своят живот и желая да умре, отколкото да живее с разрушение в себе си. Какво е станало с момата? Земетресение в чувствата й. Външно погледнато, всичко е в ред и порядък. Разрушението е станало вътре някъде. Момата мисли, че в нея е станало голямо, непоправимо разрушение. Но то не е видимо, не е реално за другите хора то може лесно да се поправи. Страшни са заметресенията в чувствата на човека. Но и тук природата работи разумно и целесообразно. Тя има предвид да научи човека, кои желания са законни и съществени и кои не са. Всяко чувство и желание, които не вървят по законите на великата природа, са незаконни и несъществени и са осъдени на разрушаване. Който има такива желания, той е осъден на страдания. Като страда известно време, той ще разбере, че се намира на крив път и ще се оправи. Знайте, че за вас се интересуват множество разумни и възвишени същества и всеки момент ви помагат. Вие не ги виждате, но трябва да знаете, че успехът ви, в живота, се дължи на любовта и грижите им към вас. Отношението им към вас е същото, каквото е отношението на родителите, на братята и на сестрите към добрия син и брат. Той отива в странство да се учи, но е подкрепен от любовта на своите любими родители, Брати и сестри, приятели. Като чувства тяхната любов, той учи повече за тях, отколкото за себе си. Като се върне от чужбина, всички му се радват. Ако поддържате същото отношение и към съществата от разумния свят, които ви обичат, животът ви корено ще се измени. Понякога човек се чувства самотен, изоставен. Това е общо чувство, което изпитват всички хора, не само някои деца. Това чувство изпитва и малкото дете, когато майка му го отделя от гърдите си и го туря в люлката. Това изпитва и детето, което прохожда. Щом стъпи на краката си, майката не го носи вече на ръце. Тя прави това съзнателно, привиква детето си към самостоятелен живот. Ако цял живот го държи на ръце, то ще стане инвалид. Ако майката постъпва разумно с детето си, как трябва да постъпва великата жива природа с нас? Следователно, който се стреми към новите идеи, трябва да съзнае положението си като дете на разумната природа, която има любов и грижи към него по-големи от тези на майката. Щом съзнава това, той трябва да бъде в съгласие с нея и да се починява на нейните закони. Свържили се с природата, човек отваря сърцето си за всички живи същества. Той гледа на тях като на ценни книги. Във всяко живо същество, малко или голямо, природата е вложила известно съдържание, което заслужава да се пази, за да могат всички сегашни и бъдещи поколени да четат по Него и да се получават. От правилното разбиране отношение към природата, човек постепенно отива към Бога. Той започва да го разбира по нов начин. Днес повечето хора гледат на Бога като на външна необходимост, като на същество което наказва и преследва, поради което имат повече страх от Него, отколкото любов. За тях Бог е в бурята, в земетресенията, в страданията. Те не го търсят в себе си, но само отвън. Докато гледат така на Бога, те всякога остават далеч от Него. Приемете Бога, първо в себе си, в своята душа, в своят ум и в своето сърце, като израз на велики мисли и чувства, като потик на добри и възвишени дела. Оттам погледнете вън, на окружаващата природа и ще го видите във всичко чисто и красиво, в небето, усеяно с безброй звезди и слънца, в чистите планински извори, в красивите цветя, в долини и планини. Слушайте се в гласа на пойните птички, в шумолението на светята, в тихият ветрец. Навсякъде е Бог. Ще го видите и вън, и вътре във вас, горе и долу, надясно и наляво. Няма кът в света, дето Бог да не присъства. Ставате ли от сън, или лягате да спите, Знайте, че животът има смисъл, защото всичко е изпълнено с Божието присъствие. Само при това разбиране можете да четете 91 -и Псалом и да вярвате в истинността на думите вложени в него. Там е казано Ти сяща ще падат от страната ти и десет тесящи, от дясно ти, но при тебе няма да се приближат. Седми стих Когато е писал този псалом, псалмопевецът е минавал през големи противоречия, в които опитал и познал силата на Бога. Щом дойде това познаване, човек ще бъде свободен от тесящите, т.е. От хилядите мъчноти, в които се намира. Когато се свърши с Бога и живее в единство с Него, той решава лесно мъчнотиите си. Който живее под покрива на Всевишна го, ще прибивае под сянката на всемогъща го. Първи стих Защо е казано под покрива, а не в дума? Същата идея българинът би изразил с думите, който живее под сянката на Всевишна го. Под думата сянка разбираме да имаш пари в някоя банка или приятел, на който да разчиташ. Под думата покрив се разбира да имаш някой да ти помага, да ти защитава, да се подслониш под неговото крило. искал да предаде идеята, че човек трябва да оплувава на Бога, като навечен, неизменен принцип и да го пази свято в душата си, да не го излага на порогание. Представете си, че имате една тетрадка с чисти бели листа, подвързана с скъпа, здрава подвързия. Вие пазите тетрадката си в голяма чистота и я давате само на приятелите си, всеки от тях да напише нещо хубаво в нея. От време на време четете написаното и го споделяте само с онези близки, които могат да го разбират и оценят. Можете ли да оставите тетрадката си на разположение на децата? Ако намерят тетрадката ви, те ще започнат да драскат да пишат кукички и лолички и във скоро време ще изцапат. Като знаете това, казвам, не отваряйте ума и сърцето си пред онези, които не разбират и не ценят това, което вашите разумни и напреднали братя са писали в тях. Пък и вие, ако трябва да проникнете в техните умове и сърца, четете само това, което може да ви ползва и което разбирате. Например, вие четете книгата на някой философ и се спирате пред неговите разсъждения за Бога. Той казва, че Бог не съществува. Ако приемете тази мисъл буквално, ще се спъните. Обаче, ако я е преведете, ще намерите истинският и смисъл. Философът иска да каже, че този Бог, на когото хората днес служат, не съществува. Какъв Бог наистина е този, когато хората призовават в своят личен и материален живот, те искат от него пари, къщи и моти, да им помага в борбите и в раздорите, да побеждава неприятелите им. При това, под неприятел, те разбират всеки, който се изпрече на пътя на техните интереси. Стремете се към онзи Бог, който ръководи целокупният живот, който има предвид нуждите и интересите на всички същества, от най-малки до най-големи. В името на този Бог пишете както в своята книга, така и в книгите на своите приятели само това, което той ви диктува. Всичко друго, написано вън от неговата намеса, е писано от деца, които в скоро време ще изцапат и скъсат книгата. Дръжте в ума си свещената идея за Бога, че Той е неизменен, вечен, необятен и бди за живота на всички същества. Бъдете герои, като он си войник на фронта. Който е изложен на дъжд от куршуми и гранати, но уповава на Бога, мускул не трепва на лицето му. Много гранати ще се сипят върху вас, но не се страхувайте. Пазете връзката си с Бога. Ще дойдат отвън хора да ви казват да се откажете от убежденията си, да напуснете този път, но вие трябва да устоявате да си откаже човек от убеждението си, да напусне правият път, това значи да се откаже от живота, от богатството, от знанието, от силата си. Ако се откажеш от живота си, ще намериш смърта. Ако се откажеш от богатството си, ще намериш суромашията. Ако се откажеш от знанието, ще намериш невежеството. Ако се откажеш от силата, ще намериш безсилието. Изобщо, откажеш ли се от това, с което в даден момент разполагаш, ти се натъкваш на страдания. И сиромах да си, не се отказвай от сиромашията. Откажеш ли се преждевременно от нея, ти никога не можеш да бъдеш богат. Който не е бил сиромах, не може да бъде богат. Който не е бил богат, не може да бъде сиромах. Това са две състояния, при които човек неизбежно минава. Разумният лесно се справи с със състоянията си. И като богат, и като беден, то еднакво се учи. Когато говорим за богатство и за сиромашия, Разбираме не само материалното състояние на човека, но и неговото умствено и сърдечно положение. Човек може да бъде богат с идеи и желание, но може да бъде и беден. И в единият, и в другият случай разумният знае как да се справя. Многото желания, например, могат да отдавят човека, но кой е разумен, той ще намаже кожата си с мас, както прави патицата, и тя няма да го докоснат. Патицата влиза във водата, но тя не се докосва до кожата й, не пречи на плаването й. Ако водата достигнеше до кожата на патицата, щеше да отнима топлината на тялото й, да й противодейства. Тъй, щото, когато много желания нахлуват в сърцето ви, Намъжете тялото си с мас, която да им се противопоставя. Който иска да бъде ученик, да решава задачите си правилно, трябва да бъде разумен и добър. Това са две качества, които се изискват от всеки човек и специално от ученика. Казано е за Бога, че е все благ, все мъдър, се любещ. На същото основание и за човека казваме, че трябва да бъде всеразумен и вседобър, т.е. да проявява своята разумност и доброта при всички условия на живота си. Значи, от човека се изисква доброта и разумност, но какво представя той сам по себе си? Квадрат и кръг. Квадратът е физическият човек, който разрешава отношението си на физическия свят. Кръгът е духовният човек, който разрешава отношенията си в духовния, в идейният, в божественият свят. Ако разглеждаме човека геометрически, казваме, че главата представя кръга, а тялото квадрата т.е. четириъгълника. Главата мисли съзерцава. Решава въпросите в умствения свят, а тялото изпълнява нейните решения. Главата на човека представя кълбо, сфера, а тялото му куб. Значи, от една страна човек представя кръг и квадрат, а от друга сфера и куп. Сферата крие в себе си множество възможности и условия, които човек проявява на Земята, като безброй отношения и съотношения. Думите квадрат и куб, кръг и сфера са мощни, понеже крият в себе си всички възможности и условия. Като кажеш квадрат и куб, разбираш всички възможности за реализирани на разумните неща на физическия свят. Като кажеш кръг и сфера, разбираш. Всички възможности за реализиране на разумните идеи в божественият свят. Както виждате, човек е създаден по правилата на великата геометрия. За да не наруши тези правила, той трябва да мисли и чувства право. Като чувства, човек опитва нещата. Като ги опита, той пристъпва към реализирането им. Реализирането на нещата, волята играе важна роля. Това показва, че дейността на ума, на сърцето и на волята са тясно свързани. Ще прочета няколко стиха от 58 глава на Исая. Пророкът казва, че за да придобие любовта и да я е запази, човек трябва да живее светлина. Тогас твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще прозябне и за ти ще придиде пред тебе и славата Господня ще ти е задна стража. Осми стих Тогас ще зовеш и Господ ще отговаря, ще викнеш и той ще рече, ето аз. Ако извадиш и сред сихомота посочването с пръс и суетните думи и отвариш душата си на гладният и наситиш отеснената душа, тога светлината ще ти изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Девети и десети стих И Господ ще ти води всякога и ще насища душата ти в бездъждие, и ще даде сила на костите ти и ще бъдеш като градина напоеваема и като воден източник, на който водите не пресекнуват. Иденаисти стих И от тебе родените ще съградят вехтите за постения, ще възстановиш основанията на много родове и ще се наричеш Зидател на развалините, поправител на пътища за население. 12 стих Тогас ще се наслаждаваш в Господа и аз ще ти направя да ездиш по високите земни места и ще те нахраня с наследието на отца Якова, защото остатък Господни казаха това. 14 стих Като четете тази глава, виждате, че думите на пророка и до днес не са изгубили значението си. Ако живеете така, както пророкът пише, всичко, което душата ви желая, ще се сбъдне. Душата желае само едно нещо – да се прояви. Може ли да се прояви? Вие ще бъдете всякога разумни и добри. Това са качества на човешката душа. Следователно, като казвам, че човек трябва да бъде добър и разумен, това не значи, че от сега нататък ще придобиват тези качества. По естество. Човек е добър и разумен, но трябва само да се прояви. Видите ли, че детето ви иска да прояви милосърдието си, да раздели хляба си с бедното си другарче? Не му забранявайте. Обикновено майката, бащата или по-големите брати и сестри забраняват на детето да дели хляба си с бедните деца. Всеки човек има по едно малко дете в себе си неговото милосърдие. Не препятствайте на милосърдието ви да се проявява. Не спрепятствате утре препятствате на милосърдието, докато най-после сърцето ви се втвърди и се превърни в красива форма без съдържание. Дайте път на всяка свещена идея в себе си да се прояви. Колкото и малка да е, не спъвайте. Човек работи върху себе си, докато е млад. Щом остарее, мъчно може да си въздейства. Млад човек е онзи, който прави добро и мисли правилно. Щом пристани да мисли и да прави добро, той преждевременно остарява. Кажете ли, че искате да бъдете млади, да се подмладите, трябва да правите добро и да мислите. Някой се оплаква, че не може да учи. Щом прави добро и мисли, той може да учи. Голяма сиромашия ме е налегнала. Сиромашията е училище. За да научиш уроците, които се преподават в това училище, ще проявиш доброто в себе си и ще мислиш. Да мисли човек, да прави добро и да учи, това са магически сили, които той крие в себе си. Прилагайте тези сили в живота си и не се страхувайте от нищо. С тях можете да постигнете каквото желаете. Ще мислите върху доброто и разумността, и ще ги проявявате. Ако мислите само, че сте добър и разумен, без да проявявате доброто и разумността си, тези качества губят своята магическа сила. Доброта без разумност губи силата си. Ако проявява само разумността си без доброта, човек става гордилив. Ако проявява добротата си без разумност той става фанатик. Обаче, ако проявява и добротата, и разумността се заедно, човек се разширява, проявява душата си. Самолюбящият и разумният е с широка душа, благородно сърце и просветен ум. Съвременните хора живеят в изключителни времена. Възкресението за което се говори в писанието, става и сега. Днес светът се съди и мъртвите ще възкръснат, ще се явят на съд пред Господа. Съдбата се налага по различни начини, чрез земетресение, чрез войни, чрез болести, чрез страдания. Бог каза на Израиля: Търсете ме докато съм близо. Това значи, търсете Бога, докато още не е закоравяло сърцето ви, докато съзнанието ви не се е помрачило. Стане ли това, ще дойдат катаклизми и катастрофи в света. Това е начало на изпитанията, които няма да преминат скоро. Земята ще се тресе, ще се огъва, докато се създаде новото. Нов свят се твори сега. Не се страхувайте, но оплъвайте на Бога и кажете като псалмопевица. Тисящи ще падат от страната ти и десет тисящи от дясно ти, но при тебе няма да се приближи. Работете върху ума и сърцето си съзнателно, да бъдете от тунези праведни, добри и разумни хора, за които Възвишените и напреднали братя са готови всякога да воюват. Вие ще работите за доброто на своята душа, както и за доброто на своите ближни, а други ще воюват за вас. Когато дойдоха ангелите в Содом и Гомор да погубят тези градове, Авраам ги запита ако има поне 10 праведни между жителите на Содом и Гомор, ще погубите ли градовете? Ангелите им отговориха, няма да ги погубим. Обаче, между жителите на Содом и Гомор нямаше даже 10 души праведни, Затова се проложи наказанието върху тях. Желая и между вас да има поне 10 души праведни, да не се приложи наказанието на света. Ако не може да се избегне напълно наказанието, поне да се смикчи. Числото 10 е едно от добрите числа за човечеството. Човек е дошъл на земята да нали се Божието благословение. Това го отличава като син Божи, като Божи служител. Казано е в писанието. Вие сте чада Божии. Следователно, който иска да бъде син Божий, трябва да служи на Бога от сърце и с любов. По това именно се отличават синът от слугата. Синът служи на баща си с любов, а слугата с пари. Само он си може да служи на баща си без пари, който има синовни отношения към него. Следователно, докато сте в башения си дом, служете без пари. Благодарете, че живеете под покрива на баща си. Чист трябва да бъде човек по ум и по сърце. Освободете сърцата си от горчевините и умовете от недоразуменията помежду си. Защото са настанали усилни времена. Пространството е пълно с Божии войни. Ако погледнете нагоре, ще видите войни с извадени ножове, сдигнати знамена, с бойни колесници. Там всички точат ножовете си и поглеждат към земята. Търсят праведни и добри хора в света. Ако не намерят колкото трябва, те ще тръгнат напред, ще се пуснат в бой и ще извикат край на всички неправди. Ред и порядък е нужен света. Че някой имал едни убеждения, друг други убеждения, пред нищо не се спират. Една свещена идея трябва да изпълва умовете и сърцата на всички хора. Да се въдвори ред и порядък в света. Да се приложи Божията любов. Да се пригърнат всички хора, като братя, като синове на един баща. Ако доброволно не стане това, насила ще ви заставят. Дошло е време да се въведе Божият трети порядък в света. Какво виждате след земетресението, което стана преди няколко деня? Всички хора... Бедни и богати напуснаха къщите си. Излязоха вън, на палатки или на открито. Богати, красиви къщи, със всички удобства, станаха необитаеми. В това отношение и бедни и богати се приравниха. Всички хора пазят живота си. Те разбират, че най-ценното нещо, което им е дадено, е животът. Обаче, той може да се запази само с доброто и правдата. Праведни хора се търсят днес, и то не десет, но стотици и хиляди. Праведните, добрите и разумните ще спасят света от ударите на земетресенията и от ударите на съдбата. Бъдете готови, всеки момент да посрещнете Бога, вашият баща, с любов. Христос казва, блажен е онзи роб, когато господаре намери, че прави това, което му е заповядал. Това значи, бъдете будни да посрещнете новия ден, новия живот, който иди в света. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 22 лекция от учителя, държана на 20 април 1928 година, София Изгрев.